Коркали, мотали головами. З цікавістю дивилися руські на Батиєву столицю, сарай. Не схоже це місто, ні на Київ, ні на Галич, ні на Володимир. Де ж будинки їхні?» – здивувався Теодосій, кидаючи погляд у всі боки. На снігу стояло безліч юрт, а далі за юртами, ближче до берега річки, підводились кам'яні будинки то Батий починав будувати справжній город, подібний до тих, які бачив на Русі та узавойовані його дідом Чингисханом Середній Азії. Спустившись з пагорка і переїхавши по льоду ріку тіль, подорожні наблизились до перших юрт. «Где ж вулиці?» – розвів руками Теодосі. «Як тут татар розбирається? Я блукав би, юрти ж однакові». Уся долина була заставлена повстяними юртами. Вони стояли не рядами, а скупчені навколо юрт тисячників. Татари вилазили з юрт і здивовано оглядали руських. Руський канас! Руські канас. Бігли збоку і вигукували татарські дитинчата. Не вперше вони зустрічали подібні походи. Сміються з нас, буркнув Теодосій. «Чим далі, тим більше!» – наростав гамір. Все більше зустрічалося татар. Вони стояли купками. Поміж юртами невільники рубали дрова. Біля засипаної снігом юрти татарин ганявся за виснаженим невільником. Наздогнавши, він бив його нагоєм, а невільник, закриваючись руками, біг далі, хоч не тікав нікуди, а стрибав навкруги юрти господаря. Догнавши втікача, татарин штовхнув його ногою, і почав бити по голові. Поряд біля іншої юрти, на великому вогнищі, гурт татар смажив м'ясо. До куренці під'їхав татарин на гнідому коні, і щось перемовившись, вони звернули вбік. За ними рушив увесь похід. «А тут будете жити», – показав на юрти татарин провідник. Зупинилися вони на околиці юртового города. Далі вже був степ, помережений курганами. «Ліпше на тому коргані спати, – не вгамувався Теодосі, – ніж у цих юртах». Він заглянув в одну і покрутив головою. Дружинники вже побігли до інших юрт, на які їм вказував татарський сотник. «Розташовуйтеся, зволів Андрій, займайте юрти і господарюйте». Дружинники, розсідлавши коней, поприв'язували їх до юрт і нерішуче ходили навколо. Татарський сотник – повів князя Данила і боярина Андрія до великої юрти. Піднявши пость, завів їх усередину. Тут було ліпше, ніж в інших юртах. На землі накидані звірині шкури. Посередині було викладено скамінням місце для багаття, як і в кожній юрті зверху була дірка для диму. Дружинники заходилися лаштовуватися на новому місці. Вони збирали хмиз, Рубали дерев'яні колоди, покладені біля юрт, і розкладали в юртах багаття. «Та бережіть дрова! Це не так, як у нас. Бачите степ навколо, жодної деревини не видно», – сказав Андрій. У кожній юрті розмістилося по десять дружинників. Щоб скоріше нагрітися, вони розмухували вогонь. Та сере дерево горіло погано. Дим стелився по юртах. Дружинники посідали аж попід стінами, тут було менше диму. До півночі лаялися вони, не могли ніяк нагрітися, бурюкалися, відкривали ползть, щоб дим витягла на двір. Але вітер тоді ще дужче крутив дим у юрті, і він різав очі. Довго возилися, доки звикли до юрт. Треба було накладати дров небагато і весь час стежити за ними, щоб огонь не зменшувався. Тоді дим підіймався вгору гору і виходив у дірку. Змучені довгою дорогою вони нарешті поснули. Через три дні Куримса повів князя Данила до Батия. Коли пройшли повз багато юрт і вийшли на Великий Майдан, Данила побачив посеред Майдану на пагорку велику юрту. Над нею три на вітрі ханський стяг. «Нікому не дозволялося підходити близько до Джиханхирової юрти». П'ять сотень нукерів-тургаудів охороняли Майдан, і всі, хто самовільно наближався сюди, зустрічались стрілами. В сагайдаках у нукерів зберігалося по п'ять стріл, затруєними наконечниками. І горе було тому необережному, хто без дозволу переступав неглибокий рів, викопаний навкруги Майдану. Влучно стріляли ханські охоронники, і неслухняний спіною на губах, Покрутившись на землі, прощався з своїм життям. Куремса підійшов до сотника нукерів, показав золоту пайдзу і промовив слово Конас. Сотник кивнув головою і, махнувши шаблею, встромив її в землю. Це означало, що шлях до священної юрти відкрито. Куремса дозволив Данилові взяти з собою тільки боярина Андрія та дружинника Теодосія. Коли Нукери. Відбирали в них мечі, Данило звернувся до куремси, але той розвів руками. Хан наказав нікого, що ж їх на майданці зброєю не пускати, такий ханський наказ. Теодосій озарався на нукерів, вони стояли немов прикуті спиною до ханської юрти. Куримса поважно ступав, за ним шов князь Данило, тримаючи руку на поясі. Від ханської юрки на зустріч вийшло двадцять тургаудів. Батий всьому наслідував свого діда, різного Гісхана, тільки він боявся повторювати цілком Чингисханові звичаї. У діда була тисяча тургаудів, особистих охоронців, а Батий тримав п'ятсот. Найвірнішою була сотня відібраних самим Батиєм найсміливіших, найхоробріших воїнів, синів відданих Батияві, ханів і темників. Хоч і пропустила перша охорона, та друга охорона знову перевіряла всіх, хто йде до хана. Ще на початку походу в землю Оросів на Батияв чинили замах заздрісні родичі Чингісиди,